Formar part del temps al cos, sentir de sobre créixer els ossos, treure la pell, reduir-se a una mesura, una falange un mes, una ungla una hora o una mica més, a la clos un clivell, al crani, esquins del pensament, perdre les parts exposades al buit, deixant els pesos repudiats de pols, de pètals, de pol·lens posats als cabells, restar després, sense records al món, abocar l'ombra pròpia a aquells fondals de llums i coses, per fer-se cuirassa, no cos.